Auteskundeen lehen itzulean biriatun bi zerrenda arteko leia estua egontzen. Alde batetik Michele Hiriart 2011 urtez jarreian ausapesa izan dena eta bestetik Solans Demarken biriatuko geroa taldea. Azken honek Auteskondeak irabazi zituen eta astele honetan ofizialki ausapiz karku hartu du. Pozik eta gogotsu lanerako presta dagoela esandiku. Oui oui oui bien sûr si on est là et si trois mandats où on a présenté une liste avec un projet euh, qui reste cohérent cette fois-ci. Euh, C'est le même projet mais retravaillé, euh, amélioré. Biriatuko herriko txaren osaketa egora berezi batean eman da. Alde batetik osagarri krisia dela eta herriko txaren osaketa ekitaldia publikorik gabe eta herriko etxetik kanpo den bakela batean egin behar izan da. Bestetik hogeita amaika urtez biriatuko ausapisa izan den Michel Iriart ez da agertu inakileku ona biriatuko autetxia. Eta gero, Michel Iriar hauzapeza uh, eta bere, bere bi um, zerrendakideak ez dira agertu. Prokurazioak eman dizkigute azken momentuan, haien haien uh, boska eman dezagun eta nahiko bitxia izan da. Zerren eta horra, e, guk gure zerrendaren alde bostkatu behar izan dugu eta uh, egriaktan zerrendaren alde ere, eh, berak. E, jaso ditu bi bozka e, gure hautagaiak e, gaiak zolangek e, amabi eta e, xuri bat. Hautezkonde kampainan biriatuko geroa taldeak hekudeak eta eredu berri bat galde egiten zuen. Kardentasuna eta herriko bizikiroa bermatuko zuen etorkizuneko biriatu baten alde lan egiteko prezirela argi utzi zuten. Udalgobernu berriarekin gauza kaldatzeko lanean hasiko direla aspi marratu dute.